Напередодні Нового року прийшла вістка про призначення Якова Гальчевського начальником командуючим шостим повстанським районом, до якого ввійшли Вінницький, Літинський, Летичівський, Жмеринський, Могилівський, Новоушицький та Проскурівський повіти. Новий рік завжди спонукає до роздумів, підбиття підсумків. Нелегкі думки обступили і отамана Орла. На порозі 1922 року він розумів приреченість визвольних змагань. Окупантам, хай і не з першої спроби, але таке вдалося розколоти українське село, нацькувати односельців один проти одного, посіяти страх і зневіру серед тих, хто бажав себе прихильником української держави. В 1921 році росіяни свою імперіалістичну інтервенцію зуміли приховати під кольорами громадянської війни в Україні. Тому і лихо було, і є на українській землі, де один брат є повстанцем, а другий – агентом ворога. Розмірковував Яків Гальчевський. Зять повстанець, а тесть доносить на нього. Чоловік прагне своєї держави – а жінка собі комісара вподобала і видає мужа в руки червоних, коли він, ведений тугою, загляне до власної хати подивитися на своїх дітей. Буває, що батько – свідомий українець, а син комсомольцем став. Донька мріє про козаччину, українське військо, прапори і свого майбутнього чоловіка, козака, а мати тужить за матушкою Росією. Нема білої Росії – то й червона добра, бо принаймні на благородній мові говорять. І все ж 1921 рік боротьби з московсько-жидівськими окупантами за нами. Баланс. За цілий рік ми втратили лише кілька осіб убитими і кілька пораненими. Втрати червоних були незвичайно великі. Ми маємо морально добре почуття, а окупанти пригноблені. Ми здобули життєвий і бойовий досвід. Загартували свої характери і тіло, маємо віру, ідею, а червоні у бесилій злобі лютують і скаженіють, що ми не стали їхніми рабами. Ми почуваємося серед свого народу, на своїй святій для нас землі, а наїзники весь час серед селянського моря ворожого їм. Перед нами стоїть тернистий шлях із боротьбою, небезпеками, а може й смертю. Ми йдемо своєю дорогою свідомо, горді і незламні. Нам нічого не страшне, навіть муки і смерть, бо ми фанатично настроєні. До безмежності кохаємо свій край, свободу і свій нарід, хоча часом його ненавидимо. На жаль, у нас було чимало патріотів у лапках, що на словах проливали останню краплю своєї крові за неньки Україну. А на ділі були шкурниками, демагогами, зрадниками і гешефтярами. Коли хочете випробувати політичного брехуна, то ставте його перед обличчям смерті і тоді почуєте, що його дорогоцінне життя потрібне для нації. Не сподівалися нічого доброго від 1922 року і козаки. Інстинкт життя диктував їм думку, яку вони час від часу висловлювали. Чи переживемо в боротьбі цей рік? Чи загинемо смертю героїв? Оптимістичний початок 1922 року. Новий рік повстанці зустрічали у селі Майдан-Савен. Зрозуміло, що сов-власть цього села змушена була провести новорічну ніч у погребах, а то й у лісі. Зустріч 1922 року в колі родичів і друзів, повстанців – Більшовики у своїх зведеннях назвали «на лютом. Тріщали січневі морози, повстанці днювали у лісах, а під вечір приходили до сіл чи на хутори. На водохреща, хоч це було й небезпечно, ночували у Стасівому Майдані, в хатах, що ближче до лісу. Більшовики знали, що партизани святкуватимуть в одному із сіл, тому і нишпорили всю ніч округою. Провідником у них був Пилип Лящук. Майже всі навколишні села об'їздили Нишпорки, але до Стасівого Майдану не заскочили. Знищення сексотів дало добрі результати. Червона кавалерія стояла у Багринівцях, що у трьох кілометрах, але ворогу ніхто не доніс, що поряд відпочивають повстанці.